Doina colindătorului. Lerui, Doamne, Lerui, Ler, Tu ești Domnul cel din cer Și ne-ai dat după dreptate Toate cele meritate. Lerui, Doamne, Lerui, Ler, Dușmanii Ardearul cer, basarabia e furată Și șacalii urlă în poartă. Lerui, Doamne, Lerui, Ler, Jalei neagră până la cer, fiindcă demonii ne înjură, ne omoară și ne fură. Lerui, Doamne, lerui ler, cei, cei vicleni, vin și ne cer, de nu mai putem străbate, de hoți și de răutate. Lerui, Doamne, leruler, făne nouă parte în cer, fiindcă toți ne-au blestemat, ne-au ucis și ne-au furat. Lerui, Doamne, Lerui, Ler, dă fiindcă Te-am iubit, Să alungăm pe răi din cale, dene drumul însorit! Lerui, Doamne, Lerui, Ler, coiful întărit din cuvântul Tău smerit! Lerui, Doamne, Lerui, Ler, iar iar al Tău har, Împletit într-o cunună, Care o primim în dar! Lerui, Doamne, Lerui, Ler, Dă-ne scara să o urcăm, și înaintea feței tale, peste tot să colindăm. Lerui, Doamne, lerui, ler, dă-ne o lacrimă din cer, ca pe toți să-i iuim, iar noi să te iubim. Lacrima din cer. Doamne, zidește din sufletele noastre, un templu al slavei tale. Sau făine ca o cetate a Sionului ceresc, ca să împlinim porunca. Cereți cele ale împărăției cerurilor și celelalte se vor adăuga vouă. Și să trăim cuvântul, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el.